Lehen golepotik burua. Abendu ondarrean, Pariseko auzitegi zitegi korreksionalak Euskal Gatazkaren errealitatearen ezaugarriak argira ekarri dizkigu. Bost Euskal Herritar zigortuak izan dira Euskal Herriaren alde obratzea gatik. Gatazkaren ezaugarri armatua gainditzeko lanetan aritzeagatik. Eta erakundeak borok armatuaren bukaera iragarri eta la urtera atxilotu zituzten ortzeizen. Eta erakunde armagabetu eta herrian disolbatzeko erabakia iragarri ondotik epaitu eta zigortu dituzte Parisen. Hiruk eldute presondegirako bide hartuko. Zigorra jaso baldin badute ere. Beste bikaldiz, presondegian jarraitu beharko dute. Justiziaren basoa erdi utxik edo erdi beterik ikus daiteke. Ikus arabera. Justiziaren bidez, estatuak hemen norkagintzen duen horaitarazten digu. Euskal Gatazkaren iturburoan dagoen subordinazio eta menpekotasun harremanak indarrean jarraitzen dutela aditzera ematen du. Beste behin ere, herriaren naia lotsagabeki zango pilatuz. Pariseko agintari nahi zepailek lehen lepotik dute burua. Logika zaharrarekin kudeatzen segitzen dute, 2000 maikaz gerostik Euskal Herrian zabaluden fase berria. Justizia ministroaren albokoa den elendabok egin berri dituen adierazpenak, ensentsibilitate faltaren eta zurunkeriaren ispilu dira. Errotik politikoa den arazoa judizialki kudeatzen jarraitzen dute. Ez da bat. Gatazkaren izaera politikoa ukatzea, konponbideari bizkarra emateko manera bat baizik ez da. Funtxean ez dute eskaintza politiko eta demokratikorik euskal herriaren tzat. Estatuen ekuazioan, herriaren itzak eta nahiak ez du ibitbide posiblerik. Katalunian gertatzen ari denak argi asko erakusten du, bi estatu demokrazia non hasten eta non bukatzen den. Euskal herrian garai berria zabaltzeko alde bakarrez eman diren urratsek oro Euskal jendartea zuten helburu, zerumuga berri bat idekitzea zuten helburu, indar metaketa zabal eta eraginkorragoak albidetuz. Azken urteetan, gatazkaren ondorioen konponbidean indarmetaketa sendoa lortu da Ipar Euskal Herrian. Ezberdinen artean bide egitea lortu da. Estatuak aldiz, urratsak nahi genukeena baino emekiago emaiten ari dira. Arritzekoa ez da. Izan ere, Estatuen ustea da, gatazkaren ondorioen atala konponduko ezen artean, indar guziak neke zezarriko ditugula Euskal Herria egituratzeko bidean. Euskal Herria demokrazia ikartzea da funtxean eragotzi nahi dutena. Euskal preso eta jesdari politikoak etxean nahi eta behar ditugulako, urterriaren amabian, baiona eta bilboko karriketan indar erakustaldi erraldoia egin behar dugu. Baina bistati galugabe, Euskal Herri buru bidean urratxendoak emanez titugula gatazkaren ondorioak behin betirako gaindituko. Gure baitan dagakoa, subordinazio eta menpekotasun logikak irauli irauliditzagun.